és továbbra is őt büntetni. Bekövetkezett a legrosszabb. Enditott gyilkosságait feldolgozó munkája annak megjelenését követő néhány napon belül egy csapásra hitelte vált. A lufi kipukkott, Csak napok kérdése, és befogják szedni a boltokból. Mint író, megbukott. Átvert a vénk ember. Mormolta magában. Átvert.